Jim čem uvádí Tomáš a přátelé. Tendry a točny. Henry a Gordon byli osamělí, když Tomáš začal jezdit na vlastní trati. Moc se jim stýskalo. A ještě k tomu měli víc práce a museli si chystat vlastní vagóny. Nelíbilo se jim to. James taky vrčel. Neodpočineme si, neodpočineme si, stěžovali si všichni. Ale vagóny se jim jen smály. Jste hrozně líní, jste hrozně líní, odpovídali. Všechny mašinky působily tlustému správci potíže. Velká nádraží na obou koncích tratě mají točny. Tlustý správce je nechal postavit, aby se tendrové mašinky mohly otočit, protože je pro ně nebezpečné couvat. Mašinky s uhlákem jako Tomáš nepotřebují točny. Mohou jezdit dopředu i dozadu. Ale Gordon mluvil tak, že byste si mysleli, že tlustý správce dal točnu jen jemu, aby mohl být důležitý. Ty to nechápeš, malý Tomáši. My tendrové mašinky máme jisté postavení. Je jedno, kam jedeme, jsme důležité. Tlustý správce nás nutí posouvat vagóny, rovnat vozy a pracovat na špinavých vedlejších tratích. To není správné. Tomáš se zasmál a odjel s Annie a Clarabel Nehorázné, zasečel Gordon a jel dozadu k točně Točna byla na větrném místě blízko moře A když na ní nenajel správně, nebyla v rovnováze a těžko se otáčela Gordon měl toho dne špatnou náladu a foukal silný vítr. Jeho strojvůdce se ho snažil navést na správné místo, ale Gordon se nesnažil. Topič se snažil otočit páku, ale Gordonova váha a silný vítr mu v tom bránili. Nedá se nic dělat, řekl nakonec. Točna není v rovnováze. Kdybys byl hodná mašinka s uhlákem, nevadilo by to. Teď povezeš příští vlak obráceně. Podívejte, volali někteří. To je nová mašinka. O ne, to je jen Gordon obráceně. Ahoj, volal Tomáš. Hraješ si na mašinku s uhlákem? To je rozumné. Poslechni mě, uklidni se a radši se běž schovat. Gordon nic neříkal. I James se smál, když ho viděl. Dej si pozor, sičal Gordon. Mohl bys uváznout. Neboj, smál se James. Nejsem tak lustý jako ty. Nesmím uváznout, pomyslel si James. Zastavil na tom správné místě, aby vyrovnal točnu. Mohla se snadno otáčet. Gordon přijel právě včas a všechno viděl. James se otočil až moc snadno. Vítr ho honil dokola jako korouhvičku. Nemohl se zastavit. vydá! vidá, řekl Gordon. Hraješ taky obíhanou? Chudák James. Točila se mu hlava a bez slova odjel do depa. té noci měli mašinky poradu nespokojenců. Je hanebné jednat takhle s tendrovými mašinkami, Gordon musel jet pozadu a lidi si mysleli, že má uhlák. James se točil jako korouhvička a všichni se nám smějí. A ještě ke všemu nás tlustý správce nutí posunovat vlaky na špinavých kolejích. Bleh. Poslyšte, řekl Gordon a něco pošeptal ostatním. Uděláme to zítra. Tlustý správce bude vypadat hloupě. Mašinky se rozhodly stávkovat. Vyrobil Jim Jim v roce 2007. Jim Jim uvádí: Tomáš a přátelé. Potíže v Depu. Tlustý zprávce seděl v kanceláři a poslouchal hluk zvenčí. Cestující se zlobili. Přišel přednosta stanice. Máme potíže v depu, pane. Henry stávkuje, nemáme vlak a cestující tvrdí, že tohle je špatná železnice. Vážně, řekl tlustý správce. To nesmíme dovolit. Našel Gorna, Jamese a Henryho na zlobené. Pospěš si, Henry, je na čase vypravit tvůj vlak. Henry nikam nepůjde řekl Gordon. Nebudeme posunovat jako obyčejné mašinky. To byla Tomášova práce. My jsme důležité tendry. Připravte nám vagóny a my je odvezeme. Tendry neposouvají. Opravdu? řekl tlustý správce. To se ještě uvidí. Mašinky na mé železnici dělají, co jim řeknu. A spěchal za Edwardem. Nádraží už není to samé, co má Tomáš vlastní trať. Pomyslel si smutně. Edward posouval vagóny. Nech ty vozy, Edwarde, řekl klustý správce. Chci, abys mi pomohl na nádraží. Díky, pane, to bude příjemná změna. Si hodná mašinka, tak si pospěš. Edward nachystal třem mašinkám vagóny a toho dne jezdili vlaky jako obvykle. Příštího rána vypadal Edward nešťastně. Gordon jel kolem něj a ošklivě syčel. Romme, řekl tlustý zprávce. Co je to za zvuk? Všichni na mě syčí, pane, odvětil Edward. Tvrdí, že tendry neposouvají a včera mi řekli, že mám černá kola. Nemám, že ne, pane? Ne, Edwarde, máš hezká modrá kola a já jsem na tebe pyšný. Tendry posouvají, ale my potřebujeme další mašinku s uhlákem. Šel do dílny, kde mu ukázali spoustu mašinek. Nakonec viděl hezkou malou zelenou mašinku se čtyřmi koly. To je ono, pomyslel si. Když tě vyberu, budeš pracovitý. Ano, pane Budu. Hodná mašinka, budu ti říkat Persi. Ano pane, děkuju, řekl Percy a tlustý správce ho přivezl na nádraží. Edwarde, zavolal, to je Persi, ukaž mu to tady. Percy brzo zjistil, co má dělat a strávili hezké odpoledne. Pak přijel Henry a syčel jako obvykle. Udělal Percy. Henry poskočil a jel zpátky do depa. Ty jsi na něj krásně zasyčel, smál se Edward. To já neumím. O, řekl Persi, to nic není. Měl by slyšet ostatní v dílně, musíš hodně syčet, aby tě slyšeli. Příštího rána přijel Tomáš. Tlustý správce pro mě poslal asi chce pomoct, řekl Edwardovi. Šš, už je tady, odpověděl Edward. Výborně, Tomáši. Přijel si rychle. Poslyšte. Henry, Gordon a James stávkují. Tvrdí, že nebudou posunovat jako obyčejná mašinka. Musím je potrestat a chci, abyste vy dva jezdili chvíli na hlavní trati. Obyčejné mašinky, mračil se Tomáš. My jim ukážeme a Persi taky pomůže. Ano, pane, moc rád, pane, odvětil Percy. Edward a Tomáš pracovali na hlavní trati a zdravěli se, když se míjeli si bafal na vedlejší trati. Tomáš se sice bál o Annie a Clarabel, ale strojvůdce i průvočí slíbili, že na něj dají pozor. Jezdilo méně vlaků, ale cestujícím to nevadilo. Věděli, že zbylé tři mašinky musí dostat lekci. Gordon, James a Henry byli prochladlí, osamělí a smutní. Přáli si, aby se už nechovali tak hloupě. byl Jim Jim v roce 2007. Jim Jim uvádí: Tomáš a přátelé. Persího útěk. Henry, James a Gordon byli smutní. Už několik dní byli zavření v depu za svou neposlušnost a chtěli zase vyjet ven. Konečně přišel tlustý správce. Doufám, že vás to mrzí, řekl. A že chápete, že nejste zas tak důležití. Máme novou mašinku jménem Persi, která pomáhá posunovat vagóny. A Tomáš s Edvardem krásně zvládají hlavní trať. Pustím vás ven, když slíbíte, že budete hodní. Ano, pane, řekly tři mašinky. Budeme. Tak dobře. A nezapomeňte, že ty hlouposti musejí přestat. Pak řekl Percy mu Edwardovi a Tomášovi, aby si jeli na pár dní odpočinout na vedlejší trať. Radostně se přivítali na křižovatce s Annie a Clarabel. Oba vagóny měli velkou radost, že opět vidí Tomáše. Edward a Percy si hráli s vagóny. Stop, stop, stop, křičeli vagóny, když je posunovali na správné koleje. Ale mašinky se jen smály a posunovaly dál, dokud všechny vagóny nebyly srovnané. Edward pak vezl pár prázdných vagónů do přístavu. Percy tam zůstal sám, nevadilo mu to. Rád pozoroval vlaky a byl drzý na ostatní mašinky. Rychle, rychle, rychlé! Volal na ně a oni se zlobili. Po plném práce čekal Percy na signalistu, který ho měl pustit zpátky na nádraží. Moc rád pracoval, ale byl nedbalý a nedával pozor. Edward Percy ho varoval. Na hlavní trati buď opatrný. Zahvízdej na signalistu, že tam si. Ale Percy zapomněl hvízdnout a zaměstnaný signalista na něj zapomněl. Percy čekal a čekal. Návěstí ho pořád nepouštělo, tak nemohl jet. Pak se podíval na hlavní trať. Píp, píp, zahvízdal zděšeně, protože přímo před ní byl Gordon s rychlíkem. Oh. Pěkný, oh, vykřikl Gordon. Jdi mi z cesty! Persi otevřel oči. Gordon zastavil jenom pár centimetrů před Persim, ale Persi se dal do pohybu. Nezůstanu tady, já uteču, sopěl. Projel Edwardovou stanicí a byl tak vyděšený, že vyjel na Gornu v kopec bez zastávky. Pak byl unavený, ale nemohl zastavit. Neměl strojvůdce, který by stlumil páru a zabrzdil. Chci zastavit! Chci zastavit! supěl. Muž unavějství viděl, že Persi má potíže, tak přehodil výhybku. Persi unaveně odsupěl na vedlejší kolej a zastavil se o hromadu hlíny. Byl unavený a bylo mu jedno, kde je. Chci zastavit! Chci zastavit! Já jsem zastavil! zasupěl vděčně. To nevadí, Persi, řekli dělníci, když ho vykopávali. Dostaneš vodu a uhlí a hned ti bude líp. Pak dorazil Gordon. Výborně, Persi, vyrazil si tak rychle, že zabránil ošklivé nehodě. Promiň, že jsem byl drzý, řekl Persi. Moc šikovně si zastavil. Pak Gordon pomohl Persi mu vjet ven. Percy je pořád drzí, protože už je takový. Ale vždycky si dává dobrý pozor, když je na hlavní trati. Gem v roce 2007. Jim Jim uvádí Tomáš a přátelé. Uhlí Jednoho rána se Henry začal litovat. Někdy dokázal táhnout vlaky, ale jindy neměl žádnou sílu. Hrozně trpí, a nikoho to nezajímá. Hloupost, Henry, zavrčel James. Jen nepracuješ dost pilně. Tlustý správce mu taky domlouval. Jsi příliš drahý, Henry. Dostal si spoustu nových dílů a taky nový nátěr, ale k ničemu to nebylo. Kdy se to nezlepší, musíme místo tebe koupit jinou mašinku. Henry, jeho strojvůce i topič byli moc smutní. Tlustý zprávce už čekal, když Henry přijel na nástupiště. Sundal si klobouk a kabát a oblékl se do pracovního. Henry se snažil, ale jeho topič nebyl spokojený. Henry má málo páry, řekl tlustému správci. Roztopím oheň, ale nevydává dost tepla. Henry se moc snažil, ale nebylo to k ničemu. Neměl dost páry a zastavil se za Edwardovou stanicí. Růza! Pomyslel si Henry, budu muset pryč, hruza. hrůza. Zvládnul jen pomalu sjet na vedlejší kolej a Edward převzal jeho vlak. Tlustý správce a topič si povídali o Henryho potížích. Co je podle vás špatně, topiči? zeptal se tlustý zprávce. Promiňte, pane, odvětil, ale uhlí je špatné. Poslední dobou je nekvalitní a dneska je ještě horší. Ostatní mašinky to zvládnou, mají velké kotle. Ten Henry ho je malý a nevytvoří dost tepla. S velským uhlím by byla jiná mašinka. Je drahé, řekl tlustý zprávce, ale Henry musí dostat šanci. James pro něj dojede. Když dorazilo velšské uhlí, Henryho strojvůdce a Topič byli nadšení. Teď jim ukážeme, milý Henry. Pečlivě připravili oheň tak, že dali velké kusy uhlí na okraje kotle a doprostřed dali drobnější kousky. Kazíte mi oheň, stěžoval si Henry. Jen počkej, řekl Topič. Budeme mít krásný oheň v pravou chvíli. Topič měl pravdu. Když Henry dorazil na nástupiště, voda krásně vřela a musel upustit páru. Jak je ti, Henry? Pip, pip, pip, zahvízdal Henry. Je mi dobře. Máte dobrý oheň, pane strojvůdce? Výborný, pane, a spoustu páry. Žádné závodění, varoval je tlustý zprávce. Moc Moc ho nehoňte. To nebude potřeba, pane. Budu ho muset spíš brzdit. Henry měl krásný den. V životě mu nebylo tak dobře. Chtěl jet rychle, ale strojvůdce mu to nedovolil. Pomalu, kamaráde, řekl mu, máme spoustu času. Byli na nádraží brzo, přisupil Tomáš. Kde jsi byl, Lenochu? zeptal se Henry. Nemůžu čekat na pomalé mašinky jako si ty s Bohem. řekl Tomáš Annie a Clarabel. Už jste někdy viděli něco takového? Annie a Clarabel se shodli na tom, že neviděli. robil Jim Jim v roce 2007. Jim Jim uvádí Tomáš a přátelé: Létající ryba. Jednoho zimního večera řekl strojvůce Henrymu. Zítra vyrážíme brzo ráno, musíme odvést létající rybu. Neříkej to Gordonovi, ale když rybu dobře odvezeme, tlustý správce nám dovolí tahat rychlík. To zvláštní uhlí ti dělá dobře. Hurá, vykřikl Henry. To bude krásné. Spousta lidí využívá přístav u velkého nádraží na břehu moře. Jezdí sem osobní lodě, nákladní lodě i rybářské lodě. Vykládají ryby na molo. Některé směřují do obchodu ve městě a zbytek speciálními vlaky velmi daleko. Tomuhle vlaku říkají železničáři létající ryba. Henry byl připravený v pět hodin. Sněžilo a mrzlo. Muži na sebe pokřikovali a nakládali do vagónu bedny s rybami. Zavřeli se poslední dveře, průvočí zamával zelenou lampou a vlak létající ryba byl připraven vyrazit. Rychle, rychle, nebuďte hloupé, nebuďte hloupé, volal Henry na vagóny. Vagóny se třásly a úpěly. Hop, skok, hop, skok, dobře, dobře, to je lepší, to je lepší, supěl Henry. Komínu vycházely obláčky kouře a páry a oheň krásně zářil. Rychle, rychle, rychle, funěl Henry. Všechno šlo dobře a začalo se rozednívat. Na semaforu svítila zelená, když jeli kolem. Pak se před nimi objevilo žluté světlo. Strojvůdce se chystal zastavit, ale návěstí bylo dole. V pořádku, Henry, jedeme! Nemohli vědět, že výhybka na hlavní trati zamrzla a návěstí mělo ukazovat nebezpečí, ale kleslo dolů pod tíhou sněhu. Na vedlejší koleji čekal nákladní vlak, aby nechal projet létající rybu. Strojvůdce a Topič popíjeli kakao ve služebním vagónu. Blíží se ryba, řekl průvodčí. No a co? řekl Topič. To kakao je tak dobré. Strojvůdce vstal. Jdeme, Topiči, zpátky do mašinky. Vystoupili právě včas. Henryho strojvůdce a topič bezpečně vyskočili těsně před srážkou, ale Henry ležel v šoku na zemi. Přišel za ním tlustý zprávce. Navěstí bylo dolepané, řekl Henry. To nic, Henry, nebyla to tvoje vina. To let a sníh mohli za tu nehodu. Pošlu tě do krů, kde léčí nemocné mašinky. Dostaneš novou kapotu a větší kotel. Budeš jako nový a nebudeš potřebovat zvláštní uhlí. Těšíš se? Ano, pane, řekl Henry pochybovačně. Henry mu se v krů líbilo, ale byl rád, že už je doma. Čekal na něj dav lidí, aby viděli jeho novou kapotu. Vypadal tak krásně a silně, že lidé křičeli nadšením: Pip-pip! Hvíznul! Moc krát děkuju! Nerad to říkám, ale spousta dětí teď chodí pozdě do školy, protože čekají, až kolem pojede Henry. Často ho výdají vést rychlík. Dělá to tak dobře, že na něj Gordon žádlí. Ale to je jiný příběh. Jim v roce 2007. Jim Jim uvádí: Tomáš a přátelé, výzdání a kýchání. Gordon byl naštvaný. Proč má Henry novou kapotu, vrčel. Kapota, která je dobrá pro mě, je dobrá i pro něho. Klidně si odjede do krů, nechá nás dělat jeho práci a pak se vrátí a vykládá, jak je šťastný. To je nehorázné. A ještě něco. Henry příliš hvízdá. Žádná slušná mašinka na nádraží nikdy nehvízdá tak nahlas. Není to špatně, ale neděláme to. Chudák Henry už nebyl tak spokojený. Nevadí, zašeptal mu Percy. Jsem rád, že jsi zase doma. Líbí se mi tvé hvízdání. Sbohem, Henry, volal Gordon. Jsme rádi, že jsi zase s námi, ale nezapomeň, co jsem řekl. Později Henry zastavil na Edwardově stanici. Ahoj, Henry, řekl Edward. Vypadáš krásně. A rád jsem včera slyšel tvé šťastné hvízdání. Děkuji, Edwarde. Usmál se Henry. Šš, neslyšíš něco? Zní to jako Gordon, řekl Edward. A měl by to být Gordon, ale Gordon nikdy takhle nehvízdá. Byl to Gordon. Přispěchal z kopce obravskou rychlostí. Nepodíval se na Henryho a nepodíval se ani na Edwarda. Prosvištěl stanicí a zmizel. Vydá, řekl Edward. Není to špatně, smál se Henry, ale neděláme to. A pak vyprávěl Edwardovi co Gordon řekl. Zatím Gordon hvízdal po celé trati. Byl to hrozný zvuk. Na nádraží si všichni zacpávali uši, i tlustý správce si zacpával uši. Odvezte ho pryč, křičel a zastavte ten hluk. Gordon smutně odsupěl pryč, ale nepřestal hvízdat, dokud dva opraváři nevylezli až nahoru a neopravili jeho píšťal. Té noci se Gordon vkradl do depa. Byl rád, že bylo prázdné. Není to špatně, zamumlal si Henry pro sebe, ale neděláme to. O hvízdání se nikdo ani nezmínil. Příštího rána měl Henry skvělou náladu. Je mi tak dobře, je mi tak dobře, zpíval. Šupity šup, šupity šup, proukali si vagóny. Pak viděl na mostě několik chlapců. Pipip, pip, ahoj, hvízdal. Ó, vykřikl. Ale chlapci na něj nemávali. Místo toho se bavili tím, že na něj házeli kameny. Rozbili nám okna, rozbili nám okna, vňukali vagóny. Cestující nebyli zranění, ale zlobili se. Zavolejte policii! Ne, řekl strojvůce. Nechte to na Henrym a na mě. Co budete dělat? Ptali se. Umíte udržet tajemství? Ano, ano, dobrá, řekl strojvůce. Henry na ty kluky tichne. Na nádraží kousek od mostu čekala spousta lidí. Chtěli vědět, co se stane. Henry má spoustu popela, řekl strojvůdce. Nechte zavřená všechna okna, než podjedeme most. Henry se těší stejně jako my. Byť, kamaráde. Henry měl pěkně ucpaný nos. Brzy viděli chlapce, kteří drželi kameny. Jsi připravený, Henry? zeptal se strojvůdce. Pořádně kýchni, až ti řeknu. Teď, řekl chlapčík. Výborně, Henry, smál se strojvůdce. Henry jel domů a měl ze sebe dobrý pocit. Dal Gornovi i chlapcům lekci svým hvízdáním a kýcháním. v roce 2007